Danes je žal komaj drugi zofin humanistični večer. Prejšnji četrtek je profesor RP žal moral odpovedati. Prihod v Maribor danes imamo pa zato našega gosta, profesora dr. Bojana Borsnerja, ki nam bo razlagal o tem da je in zakaj je Platon še vedno aktualen. Prosim. Ja, hvala. Jaz bi rekel, če vam ni težko, da se vselite bliži, zato, ker moj govorni organ ni najbolj uh, najbol močen, pa bi ražje zgled. če se... <laughs> Dobro, jaz... Uh, zdaj, nekatere od vami poznam. Uh, Tisti, ki me ne poznate, jaz sem predlagal, da če boste med mojim govorjenjem prišli do kakve ideje, do kakšnega vprašanja, kakšne pripombe, tajte, ker takrat prekinj pa bomo pol razpravljali naprej. Tisti pravijo, da je treba najprej čut predavanje do konca, pa potem spraševati, običajno se ne izkaže kot najboljša, najboljša strategija. Še, še nekaj, ja, moram priznati. ne? se poznam. ali gospodom? Ja, dan če enkrat sem ga videl na televiziji. Pa. A, moram priznati, da sem to še pripravil nekaj, čemer se reče računalniško, kar koli že. Pa, ko sem danes šel iz predavalnice, kjem sta bila kolega Notana, ne, mi je ključek lepo padel na tla. In od tega si mi je približno tretjina tistih datotek, ne vem, sam neke čudne stvari so. In ne vem, kaj je bila Božja previdnost, da sem učili vseeno tiste stvari v tako v takih oblikah, tako da kljub se bo, no pa tudi, če tega ne bi bilo. Dobro. Uh, moram priznati, da je bila tema na nek način mal tako sugerirana, zakaj Platon, zakaj nekaj drugega, ampak to ni pomembno. Uh, še zmeraj sem globoko pripričan, da velja tisto, Andrej se bo zdaj smejal začel, uh, načelo, ali tisto trditev, ki jo je zapisal Whitehead, da je pač vsa zgodovina filozofije po Platonu samo pomba ali nekaj, kas se dogaja pod črto Platono. Zdaj pa zakaj? Tu pa mislim, da bo zdaj prišla poanta o tem, da je Platon v svojem tako imenovanem uradnem navku, ki smo ga uspeli skozi cel ta šolski sistem ali pa skozi cel ta uradni sistem filozofije razvit, Neki kar ni tako pomembno, pa tisto ni tisto, kar je aktualno. Zakaj? Maredo bom, a, pač, povedo bom dva običajna se znama. En seznam bo tisti ki bo kazal na to, kako razumemo Platona skozi oradno. Pa, ne note, misli, tisti, ki poznate bolj Platona, ne. Mene ne zanima Platonov ne napisa nauk kot so Kramer in kompanija sredi 70-ih let razvili to pojmovanje. Ampak mene zanima zgolj tisto, kar je Platon res napisal. In moja razmišljanja ne bodo šla v tej smeri, da bi spekuliral o tem, kje so tisti teksti, o katerih se v nekem obdobju govorilo, da so obstajali, pa ni pravih sledi, postavno. Ne, ne. to se pravi, um, ost mojega razmišljanja gre v naslednji smeri. Torej, imamo podobo, ki jo o Platonu poznamo. In smo jo na nek način dobili tudi skozi množico teh pričevanj, ki do, dobijo v končni fazi v obliko. Uh, ali so to učbeniki, ali so to neke zgodovine filozofije, ne? ne, ne bom pa zanimalo, a se morda iz, ravno iz teh istih tekstov, pa iz teh istih mest, na katere se običajno sklicujemo, da potekni če kaj drugega. Pa da bo to zgledalo zelo jasno, ne? Bom najprej citiral samega Whiteheada, ne? Kar je presenetljivo. Tisti, ki ste glede brali Whiteheada, predvsem njegove kasnejše spise, to se pravi spise, ko je bil že profesor v Ameriki, ne več v Angliji, ne. Whitehead pravi takole, stvari, ki so časovne, nastanejo na podlagi udeležbe ali participacije v stvarih, ki so večne. In to je običajno zelena nit, med vsemi tistimi tako imenovanimi uradnimi interpretacijami Platona. Kako to zgleda? ne bom pa prebral, da ne bo preveč časa šlo. Uh, zdaj bod nekdo vprašal, ja, zakaj imaš pa deset, deset točk? Zdaj, kolega Mar se že smeji, uh, ja, zato, ker mislim, da so ti zagovorniki Platona to vzeli tako, kot bi to bilo deset zapovedi, ki jih moramo sprejeti, če hočemo razumeti, razumeti Platon. Prva pozicija je, vse, kar je inteligibilno, je večno in nedeljivo. In običajno se to vedno v opoziciji pojavlja, da imaš na drugi stran, doči je tisto, kar je čutno, spremenljivo in po svoji naravi deljivo. Druga stvar je, da resnično spoznanje o katerikoli stvarnosti, čutni ali drugačni, je vedno pogojeno, to se pravi, resnično spoznanje je vedno pogojeno poznanjem tistega, kar je po svoji naravi nespremenljivo, nedeljivo in je večno. To se pravi, spo, s pomočjo spoznanja form ali ideje, razlike, kako to Opisuje, so različne in zakaj je to pomembno, ja, kot pravijo ti zagovorniki te ustaljene interpretacije, zaradi tega, ker deležijo na te stvari, ki jih spoznavam, na teh, ki so po svoji naravi nespremljeni. Sada je vprašanje, je Tipično, kako je mogoče, da nekaj deleži na nečem, če med njima ni nobene zveze? Tisti, ki ste brali Platona, se spomnite, da od zgodnih del do zadnjih del neprestano poskuša odgovoriti na to vprašanje, kakšna ne bi bila ta povezava. Pa iz Fajdona do Fajdrosa, od Parmenida do Sofista, pa smo one, ta velike dialoge, ki ima nek posebni pomen, pravzaprav, nikjer nimamo dobrega odgovora na to. V čem je problem? Ne. Mi smo običajno navajeni razumeti, in tudi vse tako zgleda v zgodnih dialogih, da je to, če me rečemo, zveza približno taka, da imamo nekaj, kar je okroglo, to zbrajamo formo okroglega in imamo okroglo stvar. Med okroglostjo, med formo in okroglimi stvarmi naj bi bila zveza v taki obliki, da je v okrogli stvari nekaj, počemer je ta stvar okrogla. Ampak to ni okroglost. To je neka vrsta instance okroglosti, ki omogoča, da je okrogla stvar okrogla. Okrogla stvar ni okrogla zaradi okroglosti, ampak je okrogla stvar okrogla zaradi instance okroglosti, ki jo ima v okrogli stvari tiste, ki so vas zdaj zanimali, tekste, ki so tam nastali drugo, tretjo, stoletje že našega štetja, ne? Plotini, Proklus, Porfirijo, ne? veste, kaj je odzadi potem, ne? če lepo združite poznega Aristotela, pa zgodnega Platona, dobite hipostaze, kakorkoli jih kdo poiminuje, ki ustrezajo temu že na bi rekli, pot, na poti k interpretacija krščanstva. To zbravi, odlična teza, ne, da zaradi tega, ker nekaj deleži na neke drugem, je to, kar je. Samo ne vemo, kako se to zgodi. Aristoteles sam je v metafiziki na začetku ne upozoril, da je platano problem ravno v tem, ker loči ta dva svetova te dve, kako bi rekel, ti dve področjev, ti dve ontološki ločenih meni, da je zaradi tega njegova teorija nekonsistentna. Ampak še v tej isti knjigi, dobro, vemo, da to ni bilo neki, kar je pisal v zamahu, ne? ampak še v tej isti knjigi, ko pride do 13. knjige, ne? mredi nekaj zlo podobnega, ko govori o tej tako imenovani prvi formi ali negibnem gibalcu. Ne? In ne zna pojasniti in ne more pojasniti, kako od tega pride k prvi posamezni stvari. Zprav, zgodba se na nek način ponavlja ali pa se perpetuira uh, od učitla, hočenco, pa ta, ker neke vrste kako ne rečem, po kompleksno, naj bo tako, najprej morajo podnerkovaj ubiti svojega učitla, zato da ga na zadnja vrata sposti noter. Hvala Bogu, da Aristotelo to ni bilo treba ubijati, ne? ampak je samo kritiziral ali pa pokazal na problem ideje. Naslednja zlo ali tretja teza, ki imajo te v ostalenih, je, da spoznanje v tem, v kakšnem odnosu je spremenil svet pojavu in večni je spremenil svet oblik, ne morete temeliti iz tega, kar nam ponujajo naše čutne izkušnje, ampak mora biti to na nek način že v nas in ta način v nas, mora biti tak, da ne sme biti pogojen z našim trenutnim stanjem. Na kaj se običajno sklicuje? Ja, sklicuje se na Platona sokratova usta, ko pravi, a ne, življenje je samo priprava na smrt. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker umre ti, del, ki je minljiv, deljiv Ki je zgolj nekaj tako imenovano časovnega ne? in ostane tisto, kar je pravo, kar omogoča kontemplacijo, kar omogoča vzrtje idej. to je duša. In duša je bila v tem svetu, v tem svetu form in se lahko na nek način spominja tega. In prava povezava med formami, tako trdijo vse na prvem koraku, ne, med formami ali pa med svetom form in med tem pojavnim izkustvom, je to, da se lahko spominjamo nečesa, kar imamo že v sebi. Ampak kaj imamo v sebi? To je spet ta isti problema. Ne. V sebi ne moremo imeti idejo. Ne moremo videti, ampak čeprav v tem filozofskem smislu besed, form samih, ampak lahko vidimo samo vsakokratne instance, form v naši duši. Tudi takrat, ko govorimo o čistih formah, o čisti podlagi tega, kar poznamo kot svet pojavo je ta čista podlaga zgolj instanca, ali če hočete reči temo drugače, kot zastavica na tem polju naše duše. Ampak ta zastavica ni forma sama, ampak je zgolj instanca tega. Ja, zdaj boste me vprašali, zakaj uporabljam enkrat instanco, drugič pa primerek. Pa boste rekli, vse to je zgolj slovenski izraz za to eno in isto. Ne, instanca, to je pač filozofski že govor, samo da bomo instanca predstavlja tisto, kar je na nek način v posameznem čem okolje, ne od forme na nek način prenešeno. Na kak način ni jasno. Merek pa pomeni, da je v tej stvari to, kar je instanca, potem v tej čutno zaznavni obliki po predmeteno, če hočete. Nekateri so te razlagali tudi tako, da imamo v sebi klico, nečesa, čemer bi lahko rekli večnega, božanskega, tistega čest transcendentnega. to ni, ni nemogoča interpretacija. Četrta teza, ki jo običajno zagovarjajo, je, da je čutno izkustvo po svoji naravi aporetično. Da je vedno v neki zagatni situaciji, to se pravi, nikoli ne pride do pravega odgovora. In na drugi strani, da je ta večna realnost, ta svet, form po svoji naravi vedno nekaj konsistentnega. Vsebi sebi ne more imeti nekaj, kar bi se med sabo lahko izključevalo. Torej, ne more biti končno v neskončnem, ne more biti delivo v nedeljivem, ne more biti inteligibilno v čukli ampak ima lahko samo ta drugi, samo ta drugi pot. In še nekaj je, sedaj pomembno povedati, ne? ta sfera je samozadostna, za svoj obstoj ne potrebuje nekaj drugega ali, če hočete, je v ontološkem smislu neodvisna. In ta je odvisna ne? in potrebuje zato, da je nekaj drugega nekaj drugovrstnega, ali pa še bolj, še bolj natančno bi to bilo opisano kot nekaj drugorodnega. Isto zmaga nad različnim. Tisto, kar je ponovljivo, zmaga nad enkratnim da se čuje malo čudno, ne? kako lahko to, kar je ponovljivo, zmaga nad enkratnim. Je neč drugače, kot da to, kar je ponovljivo, ne? se pojavlja kot instanca v vsakim kratnem, enkratnem pojavu. In pojavko tak ni nekaj ponovljivega. Ne? Ponovljiv je samo ta proces, da od ideje prihajamo do instance, Potem je pa to vsakokratno upremirjenje tisto enkratno, počemer smo recimo mi med sabo to, kar smo, različni. In to se pravi, zmaga istega pomeni samo zmaga tistega, kar je ponovljivo v tem vsakokratnem, enkratnem, unikatnem, če hočete, stojko, vendar časovno omejene. No, peta, peta teza pravi o tem, da je spoznanje in bv, pardon, da je spoznanje in bivajoče v tem nepravem pomenu besede po svoji naravi nekaj posnemovalnega, mimetičnega. Kako? Ja, enostavno zaradi tega, ker je en odnos, vsaj tako, kot ga poskušajo razložiti skozi nekatere platene tekste, predvsem bo državi najdete to, da je to, kar je kot pojav, kar je nam znano kot čutno spoznavni svet, ta svet enkratnega, minljivega, spremenljivega, začetega in končanega, da je zgolj posnetek. Ne da deleži ampak, da je posnetek. Kaj pa to pomeni? Da je posnetek nečesa. Ali je forma okroplja, če smo prej rekli v okropljosti, ali je, spomnite se tisti klasičnih, ali je dobrota dobra, ali je velikost velika, ne, čisto običajne eh, forme, Imamo težavo, a ne? če je res, da velja ta odnos, kot odnos, ki so ga označili kot posnemanje, a ne? kako je potem mogoče, da je nekaj, kar je dobro v svetu idej, dobro, ne da bi posnemalo nekaj. Če posnema, potem mora biti ob dobrem še nekaj, kar je bolj dobro, ali pa pravzor, pravzorec, dobro. Ali to je problem, ki ga samo to pojmanje nosi v sebi in v katerega je Platon sam v nekem dialogu, ki ga jaz razumem vedno kot najboljša vala v slogu. To se pravi, biti kritičen do samega sebe, pokazati pri svojih idejah ali pri svojih pozicijah, argumentih najbolj šibke strani. Ampak to je enako početi tudi pri svojih nasprotnikih in potem potegni črto in ugotoviti, ali so njihove pozicije šipkejše od mojih. Tisti, ki ste meni da brali, ste zelo hitro ugotovili, da Platon a ne, pokaže na šibke strani svoje pozicije, na šibke strani nasprotnih pozicij in to šestkrat preteče ta isti krok. A ne, in na koncu dvigne roko in ne da odgovora. To se pravi ravno na ta odnos, ali je to res posnemanje, ali je to neka vrsta deleženja, ali je to nek drug čuden odnos, na katerega še nima pravega odgovora. Usofisto potem naenkrat najde odgovor, ampak odgovor je spet aporetičen, ne, na nek način je čudn in neobičajen za platan. Govori o bivajočem in o rodovih bivajočega in potem reče, ob štirih teh običajnih rodovih imamo še peti rod, ki pa ne bivajočen. Ampak to je rod bivajočen. In na tak način je vse bil prepričan, da je to oporijo uspel, uspel razrešiti. Kar je zanimivo, a ne v tem, če jaz rečem, ustaljena interpretacija Platona ali pa ta šolska interpretacija Platona, tega ne zasledimo. Ne, ali pa ne paše ravno v to ustaljeno podobo. Naslednja stvar, ali pa naslednja šesta teza, pravi, da je absolutna realnost, ali ta svet idej, ta ontološko prva ne, forma, mislim, prva realnost, je čez nad in izven čutnega izkustva. Zakaj čez? Jaz zato, ker kaže na nekaj kar ni zgolj čutno. Zakaj je nad? Zato, ker do tistega lahko prideš na nek poseben način, tako, da se najprej prebiješ čez to, kar je čutno. Zakaj je pa izven čutnega? Enostavno zaradi tega, ker ta pomen izven se zelo lepo da pokazati v platonovem pojmovanju, kako vlogo ima matematika. Ne glede na kaj je že pisalo na akademiji, ne? je matematika tista, ki nas pelje po nekih zelo trnovih poteh, od tega, kar nam je čutno dano htistemu, kar je nekje vmes. kar še ni v svetu idej, ampak je po svoji naravi Bližje svetu idej. Ampak, če bi zelo tako poenostavljeno to opisal, a ne bi to zgedalo približno takole, imamo ta čutno zavni svet in v katerem to kaj dobro funkcioniramo. Potem nas pa naenkrat začne zanimati, ali je res to, kar smo se v osnovni šoli učili, da, če nas Telo ne deluje nobena sila, ali če so to vseh sili laka nič, potem telo, da se še spomnem, kako gre naprej, potem telo miruje ali se giba enako mirno in premo črkno. Zakaj mislite, da je to lahko nekaj, kar je povezano s platom, pa to zgodno? Ne? Ker tega je, da ko je sveda Newton to zapisal kot to, kar je znan kot zakon, ne znam kot Newton zakon, kot eno od zakonov uh, naravne filozofije, je hkrati povedal, da je ta naravna filozofija zapisana na matematični način. In ko je Newton govoril o telesih, In v silah in v teh razmerah ni mislil na telesa, ampak je David, bo rekel zdaj na mestu mene, je mislil na matematične točke. Kar je paradoksalno, ne? kako je nekaj, kar je brez vsake dimenzije. Ne? Lahko igra vlogo tega, kar lahko ali deluje na nekaj drugega, ali prenaša delovanje nečesa drugega. Ampak sam izračun ne, je mogoče le po tej predpostavki. Vse drugo so zgolj približki. Ne. In takrat, ko se mi vsak danem življenju spopademo s tem spoznanjem, kako je to mogoče, smo točno v tistem svetu, kar so takrat imeli kot svet matematike. Ne. Torej, tist svet, kjer imamo stvari, ki so po svoji naravi, Nespremljive, vendar niso nenastale, so po svoji naravi ne. vendar imajo vzrok, nek poseben način, ne, so na nek način, čeprav so nastale, po svoji naravi trajne, težko je reči večne, ne, potem Imamo takoj ta pomislek, aha, torej večno pojmuješ kot tisto, nekaj ima začetek, vendar nima konca. Ne, te tako imenovane matematične bitnosti, ne, katerokoli je že, ne, so sicer nastale in obstaja možnost, da so tudi izničljive. Tekar bi temu rekel, ne, če se Bogu zahoče, ne. Potem dvakrat dva ni štiri, ampak je šest. In število ni več število, ampak je nekaj drugega. Logični zakoni niso več zakoni. In to je ta čista platonska drža. Ne, da se zahoče Bogo, ampak če pride do nekega kako reti, šuma v komunikaciji, nekega preloma, ne, ne, Svetom idej in, in tem umestnim svetom. Ne boste rekli, ali to pomeni, da so matematične bitnosti tisto, čemer si prirekel instance, form. Ja, jaz sem pripravljen to vedno zagovarjati. No, Problem, ki se v te šesti točke še dodatno pojavi, je vprašanje o duši in o tem, koliko duš je. Ali je duša eno? Zakaj? Ker problem je v tem, da osnovni opis tega, kar duša je, je zelo blizu temu, kar forma ali ideja je. Pa hkrati pravimo, ja, v vsakem od nas je duša ena. Ali je to na nek način bolj tisto, če rečemo, eno mnogega? Ali je mnogo enega? Oba pristopa funkcionira ali tako kot sem rekel, kot pri matematičnih objektih, jaz razumem dušo kot instanco forme. po svoji naravi je sicer taka, kot je, ni pa forma sam. Ob tem se da razpravljamo. Sedma teza, ne, govori o tem, da je najvišja ideja, ideja dobrega. To In potem na to se veže vprašanje, kaj je zaplato na Vrlina, ne? in Vrlina ne more biti niče sredožen kot spoznanje le tega. To se pravi dobrega. Zdaj o tem lahko pol kasneje, rečemo še kako. Osma teza ne? je pa vsega ravno na tej podlagi zgrajena, da vsakdo stremi k dobremu ali kot bi sokrat rekel, ne, ne moram sojati nikogar, ki naredi nekaj iz nevednosti. Neznanje sicer ni vrlina, ampak zaradi neznanja, to je nepoznavanje dobrega, pravičnega, kakorkoli, ne morem biti kaznovan. Ne, tisti, ki ste brali musila, Musil ima v svoje tiste pripravljalni noveli za uh, uh, roman Mož brez posebnosti, pa ima, mislim, da posebno enak naslov in eno znano sintagmo, ne, kjer uh, nekdo, eno je teh ki so skupaj v šolo hodili, obuja potem spomine na to. Pravi, no in v tistem šolskem času so nas pogosto krat kaznovali, to česar nismo imeli. Zakaj vi mislite, da so jih kaznovali? Mislim, kaj je bilo tisto česar niso imeli, ali pa naj ne bi imeli? Značaj. Karkoli že značaj je. za ta beseda Eigenschaft, pa potem v Slovenšini je najbolj ustrezna posebnost, ali bi bilo še kaj drugega. Ne? To je drugo vprašanje, druge interpretacije. Ampak problem je samo tema, Ko smo rekli, če ljudje težimo, kot temu dobremo ne? in če ga še nismo spoznali in ne delujemo skladno s temi načeli, potem zato ne moramo biti To je ta osnovna ideja. Hmm. No in potem še dve tezi, ki jih pri teh oradnih interpretacij včasih zasledimo ali pa zasledimo samo eno ali pa samo drugo, pa niso ravno eh, tako eksplicitno. Eh, Nanašajo se pa na bogove. Ne? Zakaj? Ja, ker na nek način... Če je res, da imamo ti dve sferi, ne, ali pa ti dve uh, ontološki domeni, potem se postavlja vprašanje, kje pa so bogovi. Zdaj, grški bogovi so po svoji naravi taki, kot smo mi, za eno majhno razliko, ki so zelo pomembna, da so nesmrtni, da pa imajo svoje začetke. Grški bogovi, če bi jih tako pošteno opisvali, a ne, bi sodli v tist umestni svet med matematične bitnosti. Samo tega zaz spet v tej ustaljeni interpretaciji ne morate pričakovati. Zakaj? Ker če je nekaj Bog, ali če so nekaj bogovi, ne, potem za to, da so, ne more imeti še nekaj nad, karkoli že to je. Zato jim pripisujejo, da so zelo blizu oblikama ne, ali formam in da so po svoji naravi večni, čeprav imajo začetek. tem jih pa na poseben način običajno odlikujejo. Rečejo ti bogovi, pri Platonu, če se spolnete skozi Sokrata, se vedno pojavi nek klic, a ne, halo, tu sem, a ne, ko razmišljam, kam bi bi tudi odgovor, Ta daimon na nek način mu svetuje ali ga usmirja. Uh, kar je presentljivo, ne? Če bi Platon bil pripričan, da je ta interpretacija dobra, ne? Potem bi ta božji, ali pa demonski, rečmo, no, da ne bo napaka potem bi ta demonski klic moral v sebi imeti tudi kaj zavajajočega. Tako približno kot v Odiseji, ne? sirene na nek način vabijo te mornarje, da spregledajo kako čer in nasedejo pa še kaj hujšega. No, ampak tisto, po čemer pa v tej, kot sem rekel, uh, deseti točki odlikuje bogove, je, da so bogovi na nek način odgovorni za to, kaj so meje razuma in kaj so meje izkustvo. In to je tisto, kar boste v vseh teh interpretacija skoraj zagotovo zasledi. Zdaj pa, zakaj se meni zdi, da je to lahko problem? Pa zakaj bi na podlagi tega lahko potem naredil uh, korak naprej, pa rekel, op, zdaj bi pa, to na podlagi tega te, ali pa bi težko rekli, da je Platon še aktualna. Ne za filozofijo. Za filozofijo vedno. A ne? Tako kot je vsaka posamizna pozicija je lahko vedno aktualna. Mislim, da je poprnik je zapisal, da ideje, ki so vržene, ne, grejo na gnojišče, ampak brez gnoja ni novega. Ne? Tako da se na nek način reciklira. Ne, da se vrača vedno eno in isto, kot bi morda kdo rekel pri Platon, ampak da funkcionira. No, ampak, torej, kaj bi pa lahko bilo tisto, kar bi kazalo na to, da je Platon pa aktualen? Dva citata bom prebral, pa bom po poslušal iz tega stvari izpela. V državi, ma tisto razpravo v peti knjigi, razprava gre približno takole, dragi, glav, koncept so to prispodobo, mora zdaj povezati s tem, govorijo se o sesponjitev luklini, o čemer sva prej govorila? Stalnost, ki se kaže preko vida, primerja je zaporniški bivališče, svetlobo ognja v ne izmočo sonca. Če vspolna vzgor in zrenje zgornega postaviš za prispozdobo, pospet je duša zgol umljivi kraj, ne boš zgrešil moje namire, njo si namre želi spoznati, Bog pa ve, če je resnična. Ta zadnji del Boka, ne, tega čisto tako ni zapisano, no? kot Sančič je privedal, pa moram priznati, da je vse, kar se meni tiče vse boljše, kot košarje in prvod. No in še drugi navede ravno tako iz uh, države, pravi, če se daj nam pneva svoje moči proti njemu in mu odgovoriva z govorom na govor, na govor, koliko dobri o v tem, da si pravičen in če, to, če na to odgovori spet on, Mi pa mu odgovoriva z drugim govorom, potem bo treba dobrine prešteti in izmeriti. Koliko jih je navedel vsak od nas v svojem govoru in tako bomo že potrebovali neke sodnike, ki bodo razsojali med nami. Če pa bomo razmišljali tako, da se bomo drug z drugim strinjali, kot smo se strinjali ravno kar, bomo sami hkrati sodniki in govorni. No in na to pride še en navedek, kaj pa enkrat zapisam se vsak govor kot ali posod, enako pri poznavalciju kot pri tistih, za katere sploh ni primer in ne ve, s kom je treba govoriti in s kom ne. In če z njim ravnajo grdo in ga po krivici kritizirajo, vse le kot pomočnika potrebuji svojega očeta, kaj ti sam se ne more obogati, niti se ne pomagati. Zakaj sem zbral ravno te tri, tri navedke? To zbral prva dva, sta bila iz države, ta zadnji je bil iz Fajdrusa, enostavno zaradi tega, ker na nek način lahko v samih teh zapisih najdemo dobro podlago za to, da Platona morda. Razumemo drugače. Zakaj? Pogledaj, Platon govori o tem, kaj pravzaprav nam lahko ta prispodoba o vnotlini pove. Pove na tem, da je naše spoznanje omejeno da krat, ne vemo, kaj stvar, o kateri govorimo, je. Sokrat je kar na v več dialogih, pa Fajder so najbolj eksplicitno, ne, opredelil nekaj, kar poznamo običajno kot sokratska definicija. Kdaj vem, kaj stvar je. Takrat, kadar poznam njeno naravo ali formu. Kaj pa pomeni poznati naravo ali formo stvari? Lahko pridem do nje z vajo. Vsokrat pravi, no. ampak ali nam vaja pomaga, da res pridemo do tega? Ali takrat, ko pridemo do tega, vemo, da smo, to se pravi do te forme, vemo, da smo Tam. To je tista znana prispodoba, ne prispodoba. Znam paradoks, ko Sokrat Minu novega sužnja pripravi do tega, da reši matematični problem, ki ga prej kar neki znalcev, a ne, kot je rekel Sokrat Ponomenko, ni znalo reši. Ampak v po. je poanta? Mi učimo ljudi na našem modelku, časi smo to delali celo na celi fakulteti kritičnega mišljenja. Pa smo razdelali neka načela, pa neka pravila, pa mnogo primirov, Pa še v zadnji inštanciji smo imeli celo računalniški program, če se prav spomnim, ki ne vem, sicer je deloval, ni deloval, Fridi, to bi ti znal povedati, ampak kako lahko prihajamo ne, po teh nekih načeljih do temeljih pravil, ki nam bodo omogočala, da bomo mislili kritično. Kaj pa pravi Sokrat, a ne? Ja, učimo se, preizkušamo različne situacije, sodimo o posameznih primerih, to da ko smo tam, vemo, kako. Moj je Ekar bi rekel, takrat smo v nekem stanju v ali za, za zrtja. Platon nima nikjer tega eksplicitno opredeljeno, ne? ampak ima pa kar neki mest, kjer bi lahko te posamezne zgodbe bolj natančno opredelili. Tisto, na kar poskušam zdaj upozoriti, ne, je to, da v samih tekstih imamo mnogo mest, kjer Platon, ne samo, ampak skozi svoje govorce, ne, običajno skozi Sokrata, ne, kaže na nekaj, kar pravzaprav ne gre ravno v okvir te ustaljene interpretacije. In če je rekel Luther s knjigo na knjigo, ne? Albrecht, knjiga Evrožje, je orožje, pa jo vzame v roko, pa dajmo še teh deset zapovedi poskušati prebrati na drug, na drug način. Ne? Pa bom dal možnost, da boste vi, pa bom tudi povedal pri vsaki zakaj. Tisto, kar je inteligibilno, to se pravi ta ontološka domena form ali oblik, ne, je lahko razumljiva zgolj in samo v skupnosti večnosti in spremenljivnosti, v skupnosti form in čutnega, pojavnika. Kaj to pomeni? To enostavno pomeni ničesar druge, kot da smo v temelj, za razliko od prej, nečesa, kar je stabilno, kar je večno, kar je nespremljivo, ne nastalo in nemenljivo, postavli nekaj aporetičnega. Oboje. Tisto, kar mi danes poznamo kot izraz dialektika, so oni platonska dialektika. Platonska dialektika, se spolnite tista najvišja oblika spoznanja tam, tisti, ki ste morali glede brati 508 do 512 v državi, ne? veste, da ta epistem je pol polk v svojo končno obliko, ampak to se pravi, za razliko od predhodne prve teze, bi bila moja protiteza, ne, da je to, kar je prvo vedno odnos med enim in drugim. Med tistim, kar je po svoji naravo med sabo, a po retič. In to seveda predpostavlja drugo tezo, da ničesar, kar je v metafizičnem ali ontološkem, kar imate v najbolj prvotno, ne more ujiti tej aporetičnosti. A če rečemo drugače, to, kar počnemo, je nepristana pot med aporijo. Platon sam to dejansko počne. Ampak za razlago tega nam uh, ustaljena interpretacija na nek način niso ravno v pomoč. Kako je v tem aporetničnem potovanju vključen čas? Ali pa je čas sploh vključen? Ne? Če se spomnite, smo imeli prej to opozicijo večno, ki velja za pravi svet, za ta ontološko prvo dimenzijo, Čas se pojavi šele v ontološki drugotni dimenziji, v tem tako imrano svetu pojavo. Če pa je aporedičnost vključena v sam temelj, potem je učitno časnost, na nek poseben način tudi tam. Zdaj boste rekli, dobro si bral Heidegra, pa si to lepo nam prodal v telefonu, ne da bi Heidegra umenil morda res. Ampak drugi bi rekli, aha, vidimo, ta je ta postmodernistično branje Platona. To, to je morda res. Ampak, tisto, kar se meni zdi korektno, je, da sem poskušal zgolj brati Platona, pa se ne sklicuje na nobenega od teh avtorj. Ali? In zgolj v samem Platonu najdem to nasprotje. sama oporedično se, če to drži, da je v samih temeljih, se torej mora vezati na vednost in na mudrost. To vsak življenje pomeni približno takole, ne? če smo dovolj pošteni do sebe. Ne? S filozofijo ni neč lažje. Samo večje probleme si delamo, ko se začnemo z njo ukvarjati. Uh, tretja teza, ne si gledam tako ene od druge, vi ste si jih že pozabili, kaj sem prej govoril, so se uh, tretja kontrateza je, pravi takole, ne obstaja ena določena metoda za pridobivanje vednosti in ni določenih pravil razumem. Edina oporna točka, ali pa edino točka, na katero se sključujem, je tisto, kar pravi Sokrat sam. platonsko Sokratova usta. Ali to pomeni, da je vsa vednost na nek poseben način demonska inspiracija? Morda. Ampak pri tem Sem pa globoko pripričan, da velja naslednjo, ne? da je vednost ne mogoča zaradi te aporetičnosti, pa nam hkrati omogoča razumevanje aporetičnosti. Ne preseganje tega, ampak razumevanje. Četrta kontrateza ne, govori o tem, da sta aporetičnost vključena v tako imenovano čutno, pojavno dimenzijo in v to tako inteligibilno ali formalno oblikovno realnost. Torej, obedje sta oporentično. Zakaj je to pomembno? Se da sem prej omenil problem posnemanja. In na nek način se nam zdi, da je posnemanje na prvi pogled, nekaj, kar zgleda opiče, da je nekaj, čem romanka razum. Šele takrat, ko lahko skozi aporijo v obeh sferah pojmujemo spoznavanje kot po svoji naravi aporetično, dobi lahko to posnemanje svoje pravo vlogo. Če ne pa res gleda kot da je nekaj, tako kot sem rekel, opičega, mislim, da je to želito za opice, se obračujem, ampak nekaj, kar a, morda bolj paše v okvir tistega Pavloga eksperimenta. Inteligibilni svet, to se pravi svet idej in svet form, je mogoče spoznati zgolj na podlagi čutnega sveta. Ni po ti, ki nas bi pripeljala do, eh, do inteligibilnega sveta, ne da bi imeli korenine v tem svetu. Ali po domačem. Ali bi lahko zato rekli, da je samo spoznanje tega intelegibilnega ne, zaradi tega na nek način omadeževanje? Ne, ampak ima v svojo osnovoj apo Če hočete drugač, ti znana sintagma, vrlina je vednost ali poznavanje dobrega. da vsaka taka vednost, če je res, ne, da ima kot nujni pogoj to spremenljivo, čutno, pojavno dimenzijo, ne, je po svoji naravi nekaj heretičnega. Ker ta vednost nikoli ne prinaša eno, edino, nespremenljivo dobro. Ampak vedno, če se vrnemo nazaj, a ne, nosi v sebi zgolj neko instanco tega, ki se pojavlja skozi enkratnost. In edino ta demonski klic nam omogoča, da pridemo do tega. Kako pri do vrline? Vamte se, ko Sokrat hodi po agori, pa muči ljudi s temi različnimi spraševanjami. Na koncu se skaze, da je vsako spraševanje smiseno in ima nek pomen, zgolj kot oblika samo spraševanja. Sokrat česar nam ne daje, ampak samo odpira tisto, kar je v nas, v zvodi da to postane potem naše spoznanje. A to nekaj dogmatičnega? Sokrasna praviti, to je heretično. Dogmatično je samo tisto, zaradi česar so mene zaprli, obtožli nekih kvarnih dejanj, Ne? In v zadnji instanci so me zato to tudi obsodili. Ne? No in za razliko od desetih tez, jaz deveto pa deseto prejšnjo združim vojeno kontra tezo, glasi se pa takole, to bom zdaj prebral, pa bom bolj zaključil. Ko da smo spoznali Boga ali Bože, kažemo le na to, da smo izrazili neizrkljivo, neskončnost v končnem, omejeno v neumejenem, razum v nerazum. Če je to lahko ne, na nek način rezultat nekega branja Platona, potem sem priključen, da je Platon še aktualen. Zdravljamo. Danes že spomnite, ko smo se na predavanjih odvarali, nekih novih dognanjih v znanosti, ne, o tem, da človek eh, najprej reagira, še dan to se zaveda, reagira in tako dalje, skozi prizmu teh, eh, kaj tukaj Platon pomeni in kaj je še kaj aktualen, njegove ideje. Če bo neuroznanost, ali pa če bi, no, naj bo tako bolj v večjem pogodniku, ne? če bi neuroznanost, pa, reči, znanost, da ne, lahko na nek posebn način opisala tisto, kar so mehanizmi našega delovanja. Ne? Potem bi lahko tako kot Platon v svoji utopiji o državi, ki je najbolj primerna našim zahtevam ali pa našim potrebam, našim željem, potem bi lahko ta znanost naredila program ali pa algoritem, s pomočjo katerega bi v največji možni miri lahko določali to, čema rečemo naše reagiranja. Ali bi s tem stopli v sfero tistega, čemer pri ustaljeni interpretaciji pa šolske interpretacije Platona dobimo, to se pravi, da bi prišli v sfero tega tako inteligibilnega, ne ki je po svoji naravi nespremljivo ali morda bliže temu, če ima matematična sfera, ne, ta omestna sfera, to je zdaj drugo vprašanje. Ampak neke vrste ideal je pa kljub vseh teh znanstvenih prizadevanjih, da s tem, ko prihajamo do novih spoznanj, do novih odkriti, ne, je ta skrivnostna zemlja, ali pa je ta skrivnost vedno manjša. Je to zmotna predpostavka, ali pa je to zmotno pričakovanje, ali ne? Različne razlage imamo. Ne? Jaz mislim, da je, da je zmotno, no? pa vsaj, da je po svoji naravi zmotljiva ne? in da da ne smemo preveč pričakovati od tega. Da bo pa zelo verjetno, ne, v ne tako daljni prihodnosti, dejstvo, da se zaljubim v neko gospodično, pa gospo, ne, možno napovedati samo na podlagi meritve teh sevan fermijovnov, ne. to pa verjame. A ne? Ne verujem, da mi nejo te verobe razumeli, ampak verjamem. Razlogi so to. E, torej, e, e, e, moja izhodišna teza ni to, kaj bi Platon danes rekel. Ne? Ampak ali se lahko z platonskim, ampak ne tistim ustaljenim, prebijamo skozi razreševanje problemov v tem, tu in sedaj, to je bil moj poskus odgovora. To se pravi, mene pravzaprav prav, ne zanima, kaj bi Platon kot tak rekel. Ker Platon kot tak ne? je pa živo v tistem času, v katerem je Platon živo. Niti, nisem jaz prepričan, mislim, niti nijo na, najmanjše pretenzije, ne? ali pa moja intencija ne gre v tej smeri, da bi to, kar sem jaz poskušal povedati o Platonu, Platon rekel, to je pa to. Ne. ne. Ampak tako sem rekel. Platon sam, pa Sokrat sam, govori o tem, ko imate tekst, ki je zapisan, se ta tekst vali, ca enako je vrja za govor, ne? da ne bo misli, da je to delo Platon neko posebno razliku, ne? se ta vali, ne? in potem se miri. Ampak miri se vedno v nekem tu in sedaj. Ne? To zbraj, vedno se postavi nekaj, če ima rečemo, meter, merilo, mirski instrument, ali pa če hočete sodnik ali rasodnik. Ampak ta sodnik, ta sodni, eh, rasodnik, ta meter ali ta merilni instrument je vedno nekaj, kar je tu in sedaj. Zato Mislim, če poskušamo na tak način brati, ne, potem bi platom, ne platom, ampak to, kar lahko prinešli vse, eh, lahko pojmovali kot aktualni. Men ste, da verjamete da, da poznanost hko ne pogledala, da se bom zaljubil? A, a mogo, ne, ne, ne, eh, ne, ne, za Uh, lahko bo povedala z nekimi merilniki, da sem v stanju, ki se mu reče zaljubljenost. Čeprav jaz tega še ne bom vedel. Je, tako, ko danes te, te meritve se kaže, no to, o tem se da razpravljate, ne, da pred sprejmem odločitev so že ti elektromagnetni signali bili taki, da torej ta odločitev ni bila pogojena z neko mojo svobodno voljo, ampak z nekimi procesi, ki so predhodni, te moji izbili, te moji obličiti. To je bila, ne vem, da sem se nerodno. to, je, v to ne? ja. e, Mislim, če gavi pa so elektromagnetski in ne vem kakšni še procesi, če ne moji? Ja, v to, to nihče ne dvomi. Torej, zakaj, kaj je to za jedna robe za svobodno voljo? E, pri svobodni volji je običajno tako, a ne, da če imam pred sabo nekaj, za kar se moram odločiti, pa če so robni pogoji v dveh primerih povsem enaki, se bom, če imam svobodno, volje zdaj odločil za kozarec vodo, ne? v povsem enaki situaciji se bom pa odločil za kozarec skavo. Zakaj? Če bi se dvakrat odločil za isto, to očitno ni stvar svobodne odločitve, ampak me determinira, ne vem, moja zasvojenost kaho, če bi to izberno, pa nekaj druge, ne se nekaj določa to mojo izbiro. No, in uh, pri pri miru tega, da so ti procesi, ki tečejo, so moje procesi, se ne more biti procesi nekoga drugega, ampak očitno je tisto, kar smo, če je to res, Ne, obstajajo meritve, obstajajo interpretacije, ampak to je še v dokaj začetnih teh, uh, fazah, povojih. Če je to res, potem bi morali to, če rečemo ena od temeljnih značilnosti človeka, ne, da ima svobodo, da lahko izbira, da hoče, ali pa noče. Ne, dobiti neko novo opredelitev. Če pa Imamo to obstoječo opredelitev, kaj svobodna volja je in če se to, če rečemo, izbira, a ne, zgodi, predn se zgodi moja odločitev, potem očitno to ni odločitev na podlagi svobodne volje. To je problem. Ne to, ali so ti procesi moji, ali odzadi velik, velik računalnik, in za njim mastermind-a, ki preko tega računalnika usmerja moje delovanje. Ne, ampak da je to nek sistem, ki je očitno determiniran. Ali pa da je bolj determiniran, kot smo mi pripravljeni vse na te stopni zdaj priznali. Kaj mi misli, da lahko človek slob prenese to Mislim, lahko se človek zave tega, da nima svobodne volje, je to zbog možno. Znajem, ja, ne me ja, meni je to čisto, se mi zdi čisto razumljivo, ne? pa si rečem, pač to mi je podatek, ki se mi zdi razumljivo, Vred, da jaz nimam svobodne volje, pa tudi po opazovanju ljudi, pa samega sebe, se mi zdi to čisto, te, ampak da bi ses, dejansko, bi, bi lahko to sploh prenesel? Mislim, da to je nekaj paradokse, mi zdi. Recimo, jaz bi to poskušal razložiti zelo schematsko. Spoznanje aparatuš. Ja, to je to. to, to. Ne, imamo ozadnje. Ali paradigmo. In v tej paradigmi je ograjeno, da smo žival, da smo razumska žival in da imamo svobodno vol. Potem bi imamo to, če ima rečemo spoznanje vseh teh treh segmentov. In to spoznanje nam kaže, da navstaja neka aporija. Nekaj, kar s čimer živimo zdaj v neki vrsti nelagodja. Do kake mire bo to šlo Ne vem, Mislim, profet, pa cigan, kaj, da bi iz tega napovedal. Ampak tako sem rekel. Zelo verjetno je, da je veliko teh procesov, ki smo jih zdaj imeli, kot tipične za to, da govorimo o človeku kot o tistemu, ki ima svobodno voljo. Da se bo izkazalo, da ti procesi niso pogojeni za to vrstnim izbiranjem ali odločenjem. Ampak da je ozadje nekaj druge, da je veliko bolj determinirano, kot smo pripravljeni priznati. Zdaj še jaz mešam. pa da je dolgovoda od ljubezni, ni svobodne volje. <hýstva> Pa, če vahajno... se ne mojš odločit, da se žel za ljubo, ni ti se ne mojš odločit, da se ne boš. Ni variante. Če en primer, jaz sem časih bil športnik, zdaj pa vsakih zadnjih deset let, vsako um, leto dobim 5 kil govr. In, in sem zdaj že precej težek. Ne? In bi rad skujšal. Ne? In potem iz vseh vetrov prihaja ljudje, ki svetujejo in pač ti da nekaj, vse kaj naj bi storil, da bi shušal, ne podobno. Uh, celo zdravnik uh, mi je rekel, uh, maj njej, uh, pa sem rekel, je to dobro super. Ne. Uh, ok, jaz sebi poznam vse možne diete, uh, poznam karkoli. Uh, poznam čisto vse v detajle, kar bi bilo treba storiti, da bi jaz shujišal in vendar tega ne morem. Ne. Ker uh, Enostavno ne morem se motivirati ne? in zdaj na tej točki jaz spoznavam, da sem enostavno determiniran, ne? ampak na vkljub temu, jaz še kar vztrajam. Predvsem in v, v, v, zapot... eno <laughs> ja, no, kilogram. Kilogrami gre, ampak razum mi pravi, da, da, da pa kljub vsemu, da bom. Jaz še vedno, kako verjamem, da bom uh, skušal. In uh, zdaj pa, ja. kaj, kaj bi to na mene delovalo, da če bi res v nekem trenutku, ne vem, um, ne znam se predstavljati. Na svet sem mu v nedeljo, mislim ali v soboto, mi grede, ko je žena gledala neko vdajo, pa sem videl tega godniča, ki je interpretiral Tita. Pa samo glas sem čul, uh, ko sem gledal v pa sebo, pa nisem mogel govori, da je to on, ker je za 30 ani nekaj takih kilb zhojšo. Opis je bil naslednji, se jo prečujem na izrazih, da ne. Več analno in ran. Več manj moralno. Več kot kot. mogo. Ja. <laughs> to lepši izraz, točno to. No, ampak, ne. Aleš, pogledaj. Če je problem uh, zastavljen tako sokratsko, ne? potem v tistem trenutku, ko bi vedel, kaj to je, bi zagotovo deloval v skladnost to vednosti. Kar pomeni, da ti očitno še nekaj manjka. Ne? Ampak jaz nisem tisti, ki ti bo povedal, kaj ti manjka. Ne? Nič manjka, preveč manjka. <laughs> ja, no. Uh, Branko, ja. Je e, torej ta vse, vednost na nek način izgužbe. istovetna z nagonskostjo? Ali kaj, ne? ne, z vrlino. <laughs> a ne, da takrat, ko veš, deluješ ne, v tem pravem pomenu besedi. Deluješ dobro. To se vrlino, ne? je v bistvu to, kar ti že v bistvu imaš, nekaj je del tvoje narave. To ni ja, nekaj, ja. nekaj ti <laughs> ja, uh, opetivaš. Ampak ne pozabit, ne, ne, ne če je spet to platonsko ali sokratsko, če imaš v sebi instanco ideje, ne, to še ne pomeni, da boš ti deloval v skladno s tem, kar ta ideja nosi v sebi. Ne. Ker moda še nisi prišel do tega. Ne. Sokrat pravi, če narediš nekaj iznevednosti, ne, zato te ne moramo obsojati. Ne in ti si zdaj točno v tej situaciji sokratski, da te mi, če smo zagovorniki te pozicije, ne, moremo moramo obsojati zaradi tega, ker imaš vsako leto, si rekel, nekaj kilogramov več ne. Uh, morda te lahko obsojamo, uh, ne, morda lahko ti obsojaš nas, ker spravim majevtičnim postopkom, ne, ne prihajamo do te ne silimo v to, ali pa te ne vodimo to, da ne, ni prav, silimo, ne, ne vodimo do tega, da bi prišel do pravega spoznanja. To pravi, na nik način, če, sodaj, če imamo mi to vednost, to je pa drugo vprašanje. To je šolska interpretacija, ne, ti ja, smo pa kontra, zato za to. je točno je tako, on gro, pa noče bicamo biti samo kot protiprimer, recimo, ne, ne če bi te dali bi ječo, pa te ne bi hranili, Ne bi rabal pa dobe nevednosti. Ne? Ja, pa bi schoj Če ne, ne, ne. <laughs> Se spavneš iz ja, evtifrona, se to je problem iz evtifrona. Vreč, meni se ne zdi, meni se zdi to dober opis, človek lahko ve vse, pa v tuto tem, da se to nikoli nisem prav razovel, pa potom so krati misli. Ja, ampak sokratko ne. Ja, pa se motim, ne. Ja, ne. Tako Če ti ne veš, pa ravnaš napak, je to vredo. Če pa ti veš, to ne pomeni, da ne smeš ravnati napak, še vedno tako naš napračno, vendar to ni več vredo. Jaz sem prav razumel za so, vedno. Mislim, recimo, kaj je zdaj ta vednost? Ne? Recimo, jaz vem, da mi doble cheeseburger škodi, ne? Ampak... Ampak podzavestni pa govori, kak je dober, ne? Zavesto, veš, da <laughs> ni dobro, ampak pod zaveste pa sili. Pa, pa, pa... Tisto, kar se je meni zgodilo recimo, ne? jaz sem časi zelo, zelo hitro vozil z avtom, ki sem mislil, da tak hitro kot avto ta vozi, tak hitro se lahko človek lahko vozi. In to sem počel in stopnjeval, dok nismo enkrat velike nesreče. Takrat sem prišel do enega spoznanja, da prej sem vedel, kakšno škodo lahko naredim, po nesreči sem se pa zavedel, kakšno škodo lahko naredim. In tu je ta razlika, ti veš, ja, podobno, zdaj... podobno, sem tudi avtor razbil, ja, ne? Zdaj zelo dobro veš, kak, jes, <coughs> ozima, kak ne smeš, jaz na kak način in si zhuša. Torej, bi se moram zboljeti, ne? Alba, ja, kap, če ne bi te dobi, zabor, bi pa... se začel zavedati. Ja. Pa te že nekaj vrsta bolav. Ne ja. Ampak, če lahko eno vprašanje ja. vam postavim. Uh, zanima me... Uh, Rekli smo o bole, oh, bolezni, ljubezni, da je prisotna v meni, že predn se je sam zavedam. Zanimu... Ne, ne, da, še enkrat, da je tisto stanje, ki ga mi opisujemo kot ljubezensko stanje, da, če drži ta teorija o fermijonih in tako naprej, da je potem to očitno stanje, v katerem smo mi že predno, bi mi s temi svojimi inštrumenti, a ne to upisali, da smo zaljubljeni, recimo. Uh -huh. To je uh, moja teza. Tisto, kar jaz poskušam ja. v čas nekako je prenesti, ali bi ta ista, isti zakon, bomo rekli samo, a, delovali tudi, recimo, na primeru, a, ko bi nekdo reševa matematično narogo, neko bolj zahtevno, da bi na nek način bilo v njem žen naprej dan, oziroma bi on Rekel, ali pride do rešitve v trenutku rešitve, ali je v njem že nekaj, kar bi ga do rešitve pripeljalo? Jaz lahko to zdaj samo povem, ampak na ne nekih zgodbi. Ko sta leta 1956 tam v Princetonu hodla, se sprehajala dva čudna gospoda ne, od stanovanskega naselja proti temu inštitutu za. A, na predne študije, ali, vse ne vem, kako se pravi reče, Pridi koliko, ne vem, v In sta se med sabo pogovarjala nemško, a, mahala z rokami, ne vem kaj, vse, ne? ljudje so se ovračali za njimi, ampak sta bila prijazna gospoda. No? In o čem je tekla razprava? Ne? Razprava je tekla o tem, Ali je takrat, ko je Einstein, ker Einstein in Kurt B. sta se sprehajala, ne, in ona dva se med sabo zagotovo nista pogovarjala o mbleščini, to se lahko mislite, ne zato, da nista pol znali angliško da. Ali je Einstein takrat, ne, ko je zapisal tisto prvo matematično obliko tega bronovog gibanja, 1905, in ta druga formala, a je takrat on to videl. In Einstein je bojda, ampak to vse veste, to Kurt Gödel je bil nezanesljiv v pripovedovanju, ne, kaj se je dogajalo, Einstein pa sam sploh, zato ker je ravno tako kot Gödel živel v nekem čudnem svetu. No, ampak, rekel bi seveda sem to videl, Vse to je bil edini način, da sem potem lahko svoje ženije razložil, kako naj to matematično pa res zapiše. Ker tiste prve formulacije, kakorkoli so žuble, so bile, mislim, matematični izpis tega, ne, so bile na nek način skupno delo, ne, gospe in gospoda einstein Mene. Ja, Milevi. Ja, Milevi, Ampak, to se pravi, kaj zdaj, a ne? Ja, kot gledali, pa rekel, seveda, se to ni nič drugač, kot ko sem jaz leta devet in na tistem Dunajskem krogu. Ne, on ni imel ravno stanjega mesta v tistem krogu, ker je bil prvi, če je bil premlad, pa tudi so razlagali, da je preveč um, čudaški na tem svojih razmišljenih, ko je razlagal o tem uh, načelu nekega, pol, poznamo kot uh, Gedlow teorema, ne, da noben aksimatski sistem ni popoln, je rekel, jaz sem to točno videl, ampak sem rabo še približno štiv mesece, da sem to napisal v tako obliki, da so lahko drugi, ki so bili v krok mene, to potem prebrali. Ne mislim, prebrali, da je bilo to na tak način. Torej, ne vem, jaz nimam odgovora, jaz sem rekel, to ste samo dva taka ekstremna primera, ki kažete na to, da morda tudi nekateri ti tako imenovani veliki pokeci, no, ne, ti, hev momenti, ne, imajo nekaj, nekaj ne, ne To seveda ne pomeni, da nista ona dva prej morala prebrati toliko pa toliko, pa iti toliko pa toliko drugih zgod, ali pa, pa drugih teoretskih nekaj, ampak morda, moramo pošteno priznati, da ravno v neko logiko znanstvenega odkritja, če rečem mal s popom ali pa hancnom, pa ne Če verjamem v to, da bo ljubezen morda lahko dobla tako podobo, bo ono pa ne verjamem. To je lahko zgolj moj predsodek, ki se bo na neki nadalni stopni izkazal kot res predsodek, kot so lahko kakršnekoli drugi predsodek. primer nekak prej predan meni to mogo razumeti, da imamo no. No. gre za podoben primer, kot to smo pri Einsteinu, da neke stvari vidu, pa in razumevalo nekako. Da. Se vse kaže, da na nek način Se odločimo že prej, ampak ja, ja. e, Problem je e, Te meritve so šle v te smeri, da so najprej ugotavljali takrat, ko jaz opišem, ne, da sem v procesu odločen da sem se odločil. So jim pač dali merilnike na glavo in so bili rezultati, ki so izpremljali, so jih zapisali. In so to pač ustrezno dolgo ponavljali in prej In to ni bilo nekih težav. Ne? Potem so pa začeli miriti neke čudne zgodbe, ki so se pojavljali na merilnikih prej. Ne? In potem so našli vzorc teh gibanj, teh valovanja, teh signalov, če lahko rečem poenostavljeno ki bi se naj pojavili že prej in ki bi bili po svoji strukturi, a ne, točno taki, kot so tisti, ki se pojavilo takrat, ko smo mi sami to zavestno delali. In če jaz ne tredil, to najboljša interpretacija, pa da je edina interpretacija, ampak če imamo celo ta schemo, a ne, že prej, potem pomeni, da očitno se tisto čemer mi rečemo odločitev ali izbira očitno, zgodi takrat. Ampak morda je to zgolj napačna razlaga. Ker to ni, to ni zdaj stvar, da ti rekli, ali pa da bomo rekli instrument, nam je pokazal, da smo to naredili prej. Ampak je samo naša razlaga tega, kar smo mirni. In so, da mirimo tisto Kar sami postamo v mirilnika. To ne smemo pozabiti. Merilnik je vedno določen za našo teorijo. Ne? In merilnik ne meri nič drugega kot zgolj tisto, kar teorija na nek način razpreja, pa dopusti. Vse drugo so lahko samo uh, motne napake ali karkoli. Tako da to, to je približno to, kar ja vrepo, si zmerjeno, zdi, to meni, se preposlušali ja. da če to drži, potem bomo verjetno morali to kar pojmujemo kot svobodno voljo na novo definirati. Če zmer je ja, Če rečemo, svobodna volja je to, da ne glede na zunanje okoliščine, ne, ne glede na neke te različne dejavnike, sem jaz sam ta akter, ne, ki se odloči za ali pa se ne odloči za. Ne. To je ta a, plan. Če bomo gotovili, da je znamen centralnega življenega sistema, bomo rekli, jaz neče strah centralne življeni sistem, ne. ne več jaz, kot celo te lobo, ja. centralne sistem. Ja, seveda, sej, se pogledajte, eno od velikih vprašansko celo zgodovino človeštva je ta, kaj ta jaz je, je. ali to sebstvo, ali kakorkoli, v kakvi obliki se to pojavlja, ne, to je vedno, a smo, a smo dvoje, ne, e, ko sem bil, Otroka, ne, sem tam na 12 let star, sem moral ene petka za povrstjo prebrati uh, uh, dr. Džekli pa mister Hajt. Uh, zato, ker me je to tako privlačilo, a ne, da smo, zdaj bom pa enostavljeno rekel, pol živali, a ne, ali pa živalski, nagonski, posmo smo pa razumski, a ne. Ampak še vedno ena oseba, ne, na nek nočin. Um, lahko na podlagi uh, gotovitve, da pač v trenutku, ko mi uh, mislimo, ne, razmišljamo, o glanih potekajo določeni procesi, ne, ki se jih da izmeriti, lahko na podlagi tega uh, rečemo, da možgani mislijo ali ne? Dva radikalna pristopa imate, ne, tist, ki bo rekel, da vse, kar je produkt možganov, ne, se da zreducirati na to, če rečemo, elektromagnetni procesi v zadnji inštanci, pa na kvantne procese. In je to pač stroga redukcija na nekajč, kao se reče, zaprto domeno fizikalnega, kaj pa fizičnega. Ali pa imaš na drugi strani to možnost, da sta to dve ločeni stvari, to se vrte, da sta to dvoje vrst stvari, In imate eno, in imate drugo, in potem je treba pojasnjevati, ali med njima obstaja, obstaja kakšna povezava, in če obstaja na kak način. In smo spet pri plato. S tem se eno recimo ljubezni čutimo. mislim, da posebeno ljubezni čutimo dejansko v srcu. Ne, božanjem to roko. Srce niče ne se eno roko čuti. Ja. <r tocno> yeah. ja. Zdaj ja. ja, ja. ja, se upravičujem, vse debata je, zanimiva, lahko bi še trajala vendarje me 3.4. mesecu, ko pride za nami že nova preredite in smo, tako je rekel v ramko začetku s časom omejenjem. Zdaj, jaz mislim še enkrat, da se lahko boljno zakvalimo, merjetno še z enim aplauzem.